Конашевич угледів на темній воді посріблені ниті Дем'янової ризи і гребунув так, що каючок задер носа в небо і пішов по зорях. «Ось вам держак, беріть, бачите?» «Та наче!» – Дем'ян схопив держака, і Петро, перехилившись на другий бік, втягнув його у каюк. Тепер Конашевич і священник стали обачнішими – Спудей занурив у Дністер лопатище І вже не погріб, як зірваний з цепу А ледь лопатищем заворушив Човник завмер і носом до течії посунув По косині через річку Дем'ян зняв з грудей хреста, Підняв його над головою І хотів було стати на ноги Не піднімайтеся, не ставайте на ноги Бо тут як перекинемося – то каюк нам буде і амінь разом взяті, прошепотів Коношевич. — Та я не на ноги, виправдовувався Дем'ян, я лише на коліна. Тоді не дихайте, бо буде, як вже було. Дем'ян спочатку на одне, потім на друге, став на коліна і, тримаючи однією рукою над собою Христа, другою став приводити до ладу скотюжені вуса й бороду. Так вони потихеньку і доправлялись до того берега, де нортувало військо. Коли каюк саме зійшов місяць, уперся носом у потой бережний вапняк, євнух на кручі проказав Аллаху хвалу славу. Князя морозило, його тіпало дужче, аніж у день, і вони з вайком, не довечерявши, і так ні про що і не поговоривши, і, не дочекавшись Дем'яна Яконашевича, пішли до намету. Не скидаючи шуби, князь ліг у кутку біля скрині. Наливайко дістав зі скрині кошму і вкрив Остроського ще й кошмою. Собі ж під голову він підмостив сідло, ліг на кожух і кожухом укрився. Прилягли на ніч і верблюди. Витягнувши на теплій землі зморщені шиї, Верблюди спали з розплющеними очима. Надрімавши із за дня, віслячок з нудьги поплентався до горбатих. Не знайшовши нічого особливого в їхніх горбах і шиях, він почав заглядати верблюдам у їхні повні місяця і зір дзеркальні очі. Та в їхніх очах, крім місяця, зір і самого себе, він теж нічого цікавого не побачив. Віслючок підійшов до лави, за якою на наливайкою князь. Тонкими губами він стягнув полотно, яким їжа була накрита, і спробував плову. Наперчений плов йому не сподобався, і він його не схотів. Перейшов до іншого блюда. У цьому глибокому блюді щось густо темніло і невимовно приємно пахло. Віслючок страву понюхав похитав від райського запаху головою і нарешті зважився покуштувати. Не поспішаючи, він висолопив язика і, здогадуючись, що це перед ним якась незвичайна підлива, її лизонув. Ніби тисяча гедзів кусило віслючка за язик. Так його запекло вогнем, і йому від того вогню ніби вибухом відірвало голову. Махаючи вухами, наче крилами, його голова, ала лакаючи, полетіла від нього невідомо куди. Віслючок опинився без голови, і невідомо ще, скільки б він без неї над харчами стояв, якби через деякий час, через годину, а може й дві, голова не примахала вухами знову. Аби пересвідчитись, що все гаразд, віслючок ворухнув одним вухом. І другим пошморгав носом, коли знову йому запахло не менш звабливим, ніж перед тим, але вже іншим. Біля тарелі з підливою біліла піала з вином. І ось замість того, аби після огненної підливи не тільки не нюхати тієї піали, а й не дивитися в її бік. Голова подивилася, понюхала, вмочила кінчичок язика і помаленьку, поволі висмоктала піалу до дна. Такої смакоти віслячок не пив з роду віку, а тут, ніби навмисне, поруч біліла іще одна. Віслячок облизався і переступив копицями і до тієї. Та пити відразу з неї не став. Висюрбати і цю часу вистачить. Крім того, Довговухий додивився, що за нею на лаві пузатів глек. Від задоволення віслючок змигнув віями, оглянувся непоспіхом на горбатих, подивився на порожній табір, задер голову на знаний з дитинства чумацький шлях, тріпотнув хвостиком і аж тоді знову поспіхом, Навіть повільніше ніжно приклався Після солодкої другої В нього, як це не дивно, з'явилася спрага А спрагу гамують І щоби втолить несподівану печію Віслючок дріботнув копицями до глека З глека пахло стома п'ялами зразу Нарешті, коли спрага у нім запросила помилування, віслючок змушений був зробити перед їх. Та й у голові, де не візьмись, раптом засюркотіли веселі степові коники. Коники – це не страшно, коли б їх не було в голові так багато. Віслючок витягнув губи рурочкою, наче хотів кого-небудь поцілувати, коли помітив закочену під намет принцесину золоту корону. Вона впала на землю з чобітна ливайка. Наливайко про неї забув і через те не помітив, і ось голубенька під місяцем корона лежала на землі. Не плутаючи ногами, не заточуючись, не хилитаючись, лише трішечки із занесеним задом віслячок підійшов до корони – Дивлячись на неї, він скособочив на бік голову, покліпав оком і удав, ніби бачить її вперше. Та коли зрозумів, що короні байдуже, вперше бачать її чині, віслячок на неї образився. «Бач, яка горда!» – подумав він. «Нічого-нічого, все одно буде по-моєму, як я хочу». Він знову оглянувся на горбатих, Подумав, поглянув на люби з дитинства чумацький шлях, помислив, зграбно зігнув у колінцях ноги, ліг, тяжко зітхнув і упхав у корону вуха.